All right. Bentsia gatoz, boltan, nik baitu zei ratxai joan. Baak izunez, gombiatu batek hartzen dugu gurea, eta bere sei abesti proposamen entzuten dugu. eta aritze eh, gaurko honetan ba, gure sintonia edo introagaz lotura eh, gonbiatu bat eta extraño ways ez gara ze lotura de con bai? gonbiatu bat bai bai arrasteon <laughs> bueno norcuene <laughs> okay. eh, eh, eskinan akordatame baina ez eh, mikroen atzetik berberetan on gaela akordatu gara zelan eh, lotura bat dauen eh, gaurko saioen eta bueno rodri handitzen sa <laughs> rodri handiz ez ez extraño wayseko abezlari eta Ideologu eta bueno, ba, eh, bueno aurrera hobe azalduko dago hau, asi que beste barik eh, bueno, gaurko hau eh, urteko lenego grabaketa Ia pizkate berandu gabis, baina demporaldiko beratzigarna bai es, eh, aurrera ba hoy ezela bai. Bueno, gitzio, eh? Hori da. <risa> eta gaurko honetan, bueno, gazte bat egokugu, baina gazti eta ezagune, eh, askotan ikusi izan dugu eh, piano joten o kamarias eskuen edo Pankartatzen edo han azkeneko rizien, bai. Horkuen bueno, eh, hainu aloazeko guaz, hainu aloazoa, arratxaldeon. Arratxaldeon. <laughs> Zelen, eta, bueno, beste barik gure oso azi be, Roderigaz dekozune estraño gueizaz deko, <laughs> es, <edo, extraño laughs> eh, deko gunt lotura rar hori expliketan bai oso. Asaldu ikot, porque es que, berak, estak iosando nornaz enibes, así que igual asalzi eko meni. Eh, bueno, ni que... Ez etu rodri urtarri, oza urtarri ja urriaren batien, 1 de oktubreko Kataluniako zera horretan, e, bueno, bere vinilu egortzeko gelarin haien lo, koltsoi baten ganien, eta, eta bero hando joan azgeiz hau esetzen norsan zerren jauen, eta eta kontzintzi hori hartzen, iso, eta batxiste sistema baritzeri inoz komentatzen dira, bai, ba, bera viniluen lo gelan, ba, pizka fartetako ez, bai, bai, bai. Guztora sartuko nintzen al. <risa> bueno, hazi gineen problemia egin, nik eh, eh, yo, bello, ba espa bialdu nutzen irratxa joa, esateko betu, mi pinogu zure kanti eta ia guztetan etzun. Ta azazten, eh, ba, bueno, ondo zonetan dauela, ez dauela tuti paulertzen, orduen ba trangio. <risa> <risa> <risa> Oso, ondo. Bueno, hamen ba, dik horrentziak, eh, desku dintzen bat du. <risa> Oso, ondo, ba, Bae. bueno, eh, gaurko zure zeirak. Bai. Mm, non gara? Ba, Durangaletik. Eh, Durangaletik hasiko gara eta bueno, irultzate igual kontestue kontestuen hartzeko do kontestuari garrantzia emoteko modu bat. Len pixkat mikroetara, mikroetan jarri aurretik ba Markele hori esaten utzen, es. Eh, Ba, durangalien badeko gule kontestu bat, nun musikiekin ba, ba, egon aldan lotura bastante estue eh? edo bueno, musika, euskal musikakin ero euskeraz jendane musikiaz, bai, ba, el horri durengon, berri zen, eh? bueno, bai, ba, egon da, edo irutxe eta egon da la kristal eh? e, beti ero bintzen nik esatzen eh, eh, dutenetik. Eta jo, ba, oso inkostienta izanaz beti, baina universidadien egin eh, hain lagun minbat lehioakue, eh? Eta berak beti reprotxetoazten, ba, ba, ezke durangon, klar, ezke durangon, e, durangaldien, zueke, badeko deko zue kontestu, eta gizzer, porque ezke nik lehioan, eta nik hasi diren etxe diten kasut, dirro yo, bueno, que petarda, no se que. Baina gero bai, konturatu nez, ba, oso realidade diferentiek eko gusela horrekiko ba, bai, oza, zer jasotendogun, zeintzu dien gure iturriza, zer referentzialidade, Eta bakas honetan, ba, mokaua, nik ezetuna bezenien ja pentsatot ezabila joten. <laughs> Enazakortan, de hecho, zelan ezetuna bezen bez. E, Sasoi aretan, etzue esan hauren kantuek ez YouTube-en, Spotify-en, de hecho, oindala gitxi sartu da bez higez, e, 2012-etabatien. Eta nekizan, ba, ornadoreko karpeta baten. Eta, ba, gaur elegidoten kantie esan Sasoi aretako e, favorituek, baina gaur aukeratutako urrun, ezta kit ezaminaben ere, bai, bai, su orkestio suo kanta, sigez, geraba ki zelanen. eta, bueno, baiten dau aipatzen da, bai da ba, utopiarun zurrun, urrun, ez? Eta bai lotzen dut bai e, bueno, ba nire militantziakin edo lotu aldok, nire ameskeriekin, ez? Ba beste gizarte eredu bat imaginatze horrekin, orain justo nabil irakurtzen be Liburu bat utopiaan inguruen, utopia, e, utopia nozuna isla, e, lagun batek itxe ez liburu bat. Mm. Eta, jo, bueno, ba, irutete komo, ostras, ba, izen lehike kantau. Eta hortxe emokaua irutzeatebe bai, ba, ez larrezagun edo, ez tala kitxe berraik jendala bereganien. Eta Bilboko deusteko lagun bat zure irakun zinotzen behin, eta askotan eskatu esti, ai, bidali barriere emokaua, ai, bidali barriere emokaua. Eta hoin ba, Youtubeen eta Spotifyen dago eskura garri, hasi ke, oiz, eh? Pizkageiz hau zabalziaren GAROTZEAN Sentitzen duten segurtazun Horrikan <gülüyor> Bizi posa irribarre bat esmarrasten denean Miseriarnasten dene dozein atmosfera. Eta gertoa utopia, izan sanbe di, ezta? Mokaua urrun, temazo. Mokaua, eh, asko gustau izate beti, bai mokaua non demontreti besetuna esen, uh -huh. eta goiñanen hor badau esen, horri inguruen naipatu uh -huh. esumue musikero Ez da ki, kuadaria txobat, edo talde txobat, ez mm -hmm. da meti interesantik. Bai. bai. Bai, de hecho, oin aneketara dau cede. Beratu, bai. Eta, ostras, nik edana ez betintzu, baina temazo bat zu bat, ozea. Bai, bai, kuriosu egin, hau ez dut aurreratuko, ze amotorako betxe ah. gure duaz. Onda, <laughs> <Ando>, onda, onda. <laughs> baina, ez da eskizio bat ez baina, buruzan, bai, kuriosu eta eukinda esen problemakin, ez? Es? Kantu antie, mm -hmm. ba, nirekitzia benetik, ez da ki, problema, edo bai... Batopatze horretan, hori, aldaketa horretan ba lortzen edo ba gustoko eso seredo ta ba hiru pote eta ni ustedo oso txikun da. Zeu, gogor. Oinerek lagundu dau gainera karatula, bueno, o cedien. Bai, zakoruebe jendaoz, a vestibate benche bai. Bai, hori, hori, bai bai. Bai, suerte de quien daondo. Bai, lan hartu dan. bueno, en txundogulengo proposamena. Bai. Eh, batu biogu Eh, ba, beste batzun moduen be ba zalantzan ibiliz dela, ezta, eta laresa eta horre bueno, hor ba, eh, algun itxosun bat eh delirio tremors. Bai. bai <laughs> ta delirio tremors be holako ba, titular bat, eh, beste askorena, eh, o sea, Xena Laboa, eh incluso ya Urruna joenda Van Morrison, Tony Wright, buena vista incluso rol esta rock estatal un poco bebay, o sea, piskate san delirumen aukera izango san eh piskat etxetijasotako horren uh -huh. bueno, va ba... influencia Bai, estakite ale bat, ¿es? Uh -huh. uh -huh. E, Osa, etxien musika asko entzun dizendo beti, bueno, etxien, kotxien, etxekuekin, e, nire burazuei beti guztabizineki asko musikie, vinilo, pillo bat, de hecho, anekdota moduera nire haitzen zen, dekozolako kopa eta medaila batzukaritzegin oskontatzete <laughs> <Bye, bye, bye. laughs> guaiko eta, eta karretoseko DJ-ion enan premisuek eta nik hasi da nik bete nire nekizuen premisuek ezin. Baina gero juena Eta bai, eta lehen zen mit, oso mitikoetxien ba, aurreke lehitzien musikiez eta momentu batetik aurrera, akorde nasa gargalo estiola musikaparatu bat dolan gorria, eta ia nik nire musikien zutten, nire guztu egeiten, mm -hmm. mp3ak, kotxien derrepente eztestien elegitzen kantak, empe, nik pintzutan aben kotxien, ez? Eta, eta aldaketa horretan be bai, zela mueltauna zen be haurek erakut horretara ez ja. eta, eta bai, eta, inkluso nik nire egurasua gomendatzen e, musikie, eta Bai, beti, musik egitek oso presente eukiot beti, eta bai... Mm -hmm. Bai, zozela eh, so, so nor, eh, afixiño edo ez, eh, eskiniatzuen, ez? Bai, Bidie, seguramente, ez? seguramente, bai, bai, bai, guztiz, bai, bai. guztiz. Uh -huh. Entzun bakarrik ez ez, ez dakit zazoi hasi zinen be bai musika joten edo, mm. edo berandu hau hasi atzun afixiñoa dan hori. Mm. Bai, ni musikaskolan egonaz urte luzez, egin eh, adene piano, bueno, piano eme behe jo izendo musikaskolan urte pilo aten, E, eta gero bueno, saiatu nintzen holako beste eskola baten banda moduko bat sortzen, baina bueno, izan sortu. Gero txala parte la punta gero e, e, iba eh Ibaizabalen batxillerrien e, ondareko lagun batek irakutsi zuten gitarri joten ala moduz, baina eh bai, beti ukindotolan interesa, ba sortzekue, eh daki e, joteko, gero be bai eh san Egoa musika skolan hasotaku esala oso ez dakit aburridu oso musika konkretu bat, Eta berandu hau jakiotela disfrutetan e, jotzetik, ez? Osea, mm. ba, gurasen kantuek edo, osea, bueno, Mikeleekin be dute mm. eta berak hainbat <laughs> kantu eh erakutsi oste hainbat pianista ta eta gozatzera heldunaz, ez? Egitze da mm. kostetania aurrien joti. Mm -hmm. eh, oso osigurduri jartenaz baina, baina bai, bakotzen gei jaudisfrutetan dut eta incluso o sea, zetan gana joko dot pianuen eta. hau Au iPad zu dut hemen. Bai, osea, gusteteat bai, gustete. bueno, eh, Bendike, bai, gustet. Bueno, titularra badira bai. Bai. <laughs> Antzon. <laughs> <laughs> <laughs> eh, tenía esto es la carry Pingeco. Mere bueno. <laughs> <uncho> bat ekarriot. <laughs> Oso, ondo. Eh, bueno, ba... Igual, bigarrana bestizien zungo gu. Uh -huh. Explikau, pru batez, ari auketo zu. Bai, bigarrana da, belako taldien haunted house. Eh, etxe, bueno, ma muen ba, ero, es? Ba, es? Encantado, ero, bai. Magikoa, hori, Bai, igual, obeto. Bueno, baiguraren belako ekarri, eh, ba ustot, Eh, nire musiki haukeratzen azinitzen momentu batetik ba, ondala tol rato presente. Hemen eh, disko egin zen igual olan gehi zen guztetaten ez bere momentuen. Naiz eta gero joanazen juenaz atz, atzera ube bai. Eta jarraitu duaz nahi kurrietik egia da kantean nabiela asko mono, gehiengu inglesez. Eta hori dala gauzan... Ba, bueno, esto desango guztetanean eteni, baina guztetaneate gausak ulertze. Orduan, entzuten dut nen kante bat eta espotu lertzen jo den duen eh ba edo trad, ¿es? eta baina ja, bueno, teoria bat eta da kantantiek eh estagilea eskeraz. Orden, ni ultzes. Zer da beto? Eskeraz de ingleses o de gasteleras. Bueno, bueno, a ingleses o geratzen hasi como la saiau eh explicaseña horrekin. Ta gero badek badik ez kanta adibidez egodun baleak Asko, asko guztetan jatena, e, eta bueno, da piskat, e, de hecho, ondala e, bueno, pandemian aurreti sortu gaine un talde bate e, lagun batzen hartien Silvia Pérez Punk, sortu zala berez, asoien Silvia Pérez Cruzen berseño keiteko, baina, bueno, berseño bakarren gainu, eta hor geratu zan, geren ginen, ginen gure izan ginen, eta egodun baldeak e, berseñetan gainu, e, gitarran puntu ewe piano sorten gainu, <laughs> eta, eta bai, asko guztetan eta... Eta askotan jartzen dut ba, motivetako, sa, de hecho da, belako da talde bat, entzutena lotena, e, ez dakit. Dogonan nazarratzeldo oso bat, belako entzuten, ez? Osa ez da bakarrik kanta bat ez da daizen bat. Sa, orokorrien guztetan jatezen lan zonetan dauen, inkluso jartzen dut askotan kontzertu edo zezu uh -huh. entzuteko uh -huh. zera oso osorik. Eta, eta bai, eta kanta hoba oso nahiko makarra da, e, letra be bai nahiko makarra da. E, jarte nago pizkatu urduri, serre, esaten dauen, eta da, nun sauz, ezan nun sauzen, guztetan, tipo, eh, maite saitu, baina gorroto saitu, baina nun sauz, falta mota saitu da pizkatu lako, uh, jarte nago pizkatu baina so, ondeten dauen moduen asko guztetan bai, eta da kotxien volumen na topera jarteko moduko, bai. Belako Haunted House, el hori zotik e, Mungiara-Jungara, uh -huh. Mungiaren... Bueno, Belako aukeraketa erresa izenda, argizeko zuen, edo bai izenda beste batzun arteko aukeraketa bat. <risa> a ber, Belako kiot, klaro, klarinete, baina gero, beste batzun artien, osea, egona salantzan, a ber sartu ero ez, eta irutu eta Belako kiot egual, e, representau beste dana, giz? E, ba bai, hor dagoen Lukieke, bueno, oin CD barriz ataten dabil, Tok bebai, eh azken be asko jarraitu doazen bi talde die. Eh ff, kasureko bai euskeraz kantan dabila mm -hmm. eta ba asko gustetzen ditut bai. eta baina bueno, hori belakoekin geratuna, eh pizkat e danon lenguzoek gero jentaldien edo eh talemoduen, bai. Bai, lengueta goi izan san bai, ez. Ual pizkat pauso bat aurrendi edo bide Mungiako olatu horri. <laughs> ori hor badau eh Lako kanpaina bat eh, bimireta eta bila da Igual eh, ah, yeah. mungialdearen da Bitu yeah. ba, ikialdeko <tose> <aki aldeako> bat <tose> zegoen <zartzeko taneonase, tose> ah, <tose> <tose> <tose> eh? Baina bai... Horre nahi kue, dekia Nahi kue, nahi kue bueno, bai galetu gure nurtzunbe bai Elene aipatu zunez Silvia Pérez Punk Bueno, zetan dago, edo zer <tose> eh, Entorriko da novedaderik, edo zer Bueno, bai, ez estatuste. Eh, bueno, Silvia Pérez Pom sortu gainun e, eh izan bertsio gaba bat eh 2020ko otsaiaren 7an esango neuke, confinau. Hu... Bai, hori da. Bai. Eta, bueno, bertsio gaba horretarako juntagoinen eh laulagun, hori hasiera bat Silvia Pérez eh, Cruze <laughs> bertsio egiteko, baina be hauren kanta bakar bat eh bertsena eta gero ja besteak, ba, hoeze, Belako, Soledad Vélez, eh bueno, danetik pizkat. Eta ba hau eta urten eta saiatu ginenen saietan baina bueno ordute gisek eta saltasun pila bat eta eraginuson kamiseta batzuk bakotzen dako bat <risa> eta lasaia da eta eta lasaigeratu ginen e, bai hori printzipio ezerratute dau baina bueno nok daki beste entzaio lokale batetik beste ez geratzen bada ba ba oso posiki bai Kontzertu uh -huh. danda gonzan, eh, da ba, Guai, guai, buah. Gainera gero, eh, gainera denporia ez como que pixugueix abartu da, ¿vez? konfinamentuen eh, uh -huh. eh, besperetan eta izan da. Bai, bai, bai. Ba, tipo es aurreko bizitza horretako azken eh? azken ondar horrek. Total. Bai, bai, bai. bueno. esperantzi ez daion galdu. Es, bizita barrico le nengo horrek zenaldi ordene. Bona, oh, eh, bueno, lehen ez hartu horretik ez du ditxera behar, gara, komentetan apur bat, eh, ba, musika aztenia aldatu dan, eh, mm -hmm. eh, makume batzuk agertu dira bai, mm -hmm. eh, igual geisha hori bakar leire moduen, mm -hmm. lehen igual geisha hori antzazela talde, mm -hmm. ari, Silio Apedez Mungen batalde batzen <laughs> bai, ez? Ez da, kegitorea, hapua, komentat, zelan ikustu zu mm -hmm. panoramia? Mm -hmm. Bueno, bada badabiz e, izen batzuk entzuten, e, inguruen, bai, e, Idoia, Izaero, Laz, e, e, ez dakit. Badabiz e, izen nasko entzuten, baina fiskalen esaten dutzu moduen, ba oso izen propizuek, ez? Eta horrek emotezten pena e, punto bat, ez? E, ba, mutien artien bai entzuten diela izenak bai, baina eta aldi bai, eta emotezte pena, ba, nesken artien, igual, e, momentu honetan, ez bultzatzi horren beste... E eh hori. Bai, bueno, eh gohandik astendabe bai, orduan <risa> Silvia <risa> Pérez Funk ez be, beste bat beste bat zertzeko nok daki. Bai. bai, or justo elen Lucky Kaipatozule, Sorginolan mm -hmm. Ginger egon sien. Eh? Horria, Sarauskuek. Bai. bai, bai, bai. Bai, eh esateko be oso fan, ni ke lelengokos lekaros enzuna desan, lekaraskostatuen. Eta pioa guztarantezan, eta esan, honek, sorgin olagatuz, bai, ala bai, eta, eta olantzik. Eta, bai, e, justo, oingainera toko date aurikine lantzo bat eitien, eta eta oso guztu, eta oso posik, aberre, nora doi esan, zede bat laster, raber, raber, bai. No? Eta mm -hmm. erra ziren, jota, bueno, li... <risa> <risa> <risa> Primero, komentako. <risa> <risa> Hor zondo, bai, irugarren kantutzen gugu? Bai. Bota, seginda. Baina. Hiroarren kantua da El Colombiano Asasinon taldeko eh, kanta bat. Hemen beduan egona sein jarri. Eh, Baienas muertasen San Sebastian, ero gaur ekarriotena da Perlas. Eta irutsate talde bat bebai, eh bueno, eh Nazparradie, eh, eh Castelleras de Zamadeva, ba, Badiki eh, kanturi mateizkeraz, baina bebai, como que atensiono ke aten Ez da egitei, eh? bat nirenguruen. E, eta justo aurrikuen, e, bueno, berritxagraken askeneko kontzertuen e, entzunaen, e, hauren kantu bat, e, Toro, dala Spotify e, euskal artistan artien e, e, gehien entzun den reproduzioan kantia. Bai. Eta egizateko, ordutik jarriotat enxinio gehi zau e, e, talde honetan eta ba bi kantu honekin bastante biziaute onaz, beste batzuken bai, baina bueno, Perlas izendaz asoi bateko banda sonora edo lan sinistiotena eh asko. Eh bai etortziate ulako nau a egiteko poster bat, eh kanta letra batekin. Eh, bueno, igual, bueno, iguali Perlas eta eta poster bat, es? Eta, eta etortziateko txakur agresibo bat eh holako eh, perla dun koiar batekin, ez? eta eiten dago erroa, bueno, e, esaten dago, soi un animal, eta, e, bueno, karri dot, kantaue bai, e, trampak eiten, guretasen lako aipatu ez, tetalde batzun, e, ari. Kuyo, <risa> e, animaliak aipatzen da besunak, ezo, e, tartien e, anari, bueno, nacho vegas, los chicos es maiz, es, e, solo somos animales en parexas artificiales, bueno, los chicos es karri dot gero baina. E, bueno, guztetan animalidad de Horretas berbaitia. E, ez dakit. O sea, ustez Igenalgara, Igenalare laskotan, e, oso animali, oso animali a, eta eta gustetaintate e, konparazio batzuk editia, ez dakit. Eta anarik egiten mm -hmm, right. mm -hmm. bueno, be, da eus askotan, eta eta bueno, ba berabe sozelana aipatziarren ezherrenda honetan. Así que mm -hmm. perlas. asesinó Perlas pasando eh? una, es el eta ekialdera na ta ekialdetik eh? <laughs> eh, eh, <segunos> eh? <risa> <risa> se ja, es santza. Hori da. Em eh seguna saltzeni. Minai atzata horrera ta bai zu bi gauz ez dakigu seinen ali. Bueno, beste bari beste adztin dogule, claro, gu, gure saio barri honetan, ne? es edukin dogule Silvia Pérez Punk, o sea, Silvia Pérez Cruz en Eh, margatu, mm -hmm. eh sale bat eta intzunitzen ah, den aurrekuenbe bere uh -huh. abesti bat. Uden uh -huh. gorantzik hemendik Mireia eta Ah, vale, jode, petuta nan si la ped cruiseri. Ah, eh? ah <risa> bueno, me vaia, veña Silleya. Ahora, <risa> oh, no no, agrua torre un baten, Bai, bai, bai. Bere kantak e eh, pinten. Bai. Eh, zera bai hori, gordonas, gaitugu nutzula, eh, Eh, zuke esan duzu, es, eh, musikan ibili eh, ibil sinela eh, aspalditik, mm, idatzi be ehendo zu, es, sutabiak, mm. eh, estakik beste la que que mm -hmm. bueno, kido ie bai. Eh, zinami, sabiz, mm -hmm. eh, estakik hm mm, decosu adarra asko, esta. <laughs> bai, bai. Eh, estakik gustetejate. Eh, aurreko baten eh san este entrevista correo con batec está pero qué te pongo soy cinecotto me verdaderas está este cinecotto cine magia dicen va es va que a ser multidisciplinar dicen va es que lo <laughs> <O sea, laughs> baina bai bai eh bueno época cabe bai eh, uh -huh. eh bata bata era este va bai, intensidad alto ero ero Eta honi zinema gintzanero, hori ba, fil lagur batikin abile gueltaka. Hone, udaleko zormen beka jaso dugunik eta enarak, nire kiriek Eta, eta zinebien bezari bat jaso gainun. Eta ba hortxe gabiz martsan egizetzateko gidoieia zarratzen, e, azkenengo aldaketa batzuk eta egiten Eta eta ja lantalde teknikuak erdi osatute dau. Eh ja 20 piku bat lagun juntagoz, bueno, lagun, ez dogu ez ezetzen onina. <laughs> 20 piku bat kide e, batu dogu ja, ba, film laburrien lan iteko, hainbat lanetan, kamera, arte, eh soinua, edizinua, produzinuen, bai danetik. Eta orain gabiz eh atainsinua batez be, aktore lanetarako eh, bueno, eta uhum. Eta lokala esazinuek begitzen be, bai. E, hmm. Dala pizkat egun zuzendari moduen, enara eta bizok izango gara zuzendarisek, e, ba ongeratzak uzen lan batzuk e, bastante urgentziaz edo gure bete, apirien bertan rabeti dalako e, plana. Uh -huh. Bai, atzalmaieran gure ogentregauek imuak eko zaien, eta, eta horretarako, ba, ja, apirien e, yeah, rodo biogu, bai. Eta eta horretan, ba, super emozionak dugu, egin azan. E, ff, Bai, oza, gozatzen dut pilla bat, lan honekin, pentsetan, uh -huh. e, gero be bai sufridu, eh? Oza, dielako erabaki pilla bat hartzie, e, bat ero beste, baina, baina, baina bai, oso posik, emozionaute, urtengo dan horrekin e, urduri, baina uh -huh. baina bai, oso emozionautea. Gozatzen dut zula, baina e, zerke mutatzu gozamena. E, horretatik? Bai. Jo, ba, buruen dekote nori e, eit, oza, Egingarri dala pentsetiek eta eta eta eta eta eta eta berzer zer diten godan, roi mm -hmm. imo zinue, ilu zinue, guru ikusi ya, ja, jakurot mm -hmm. ja, gero ikusi alizeteko, eta guru jakina berzer pentsetan dauen jentiek eta eta zer eragiten dauen, eta bai gurot biziori. E, Osa da, historio batea idatzen dena bimila da hogeia, baina bueno, eme eretziti gueltan da eta claro, es que ni denporia da, eta sauso, mm -hmm. obsesionauteto el rato, e, mundu mini mundu hori sortzen, eh? E, ba, kolore aldetik, zainu aldetik, irudi aldetik, eh eta zabiz denporosuan alimente alimentetan monstruo edo mundu hori, eh? eta pff, eta bilartzen ja bakoitzean forma gehiago edo forma handiagoa, edo eta baiagoz eiteko, ikusteko eta bai, bai, bai, bai. Uh -huh. Hor, Ah. Oraipatuzu ez, eh, bueno, hasieran fiskat hmm. musikaren eragin hori bai ekin dozule chien mm -hmm. edo eh, ikusentzuneko mundu honekiko bai etxetik datortzu edo gerora landu dosun gauza bada, volando bon, de sortu, hmm. eh, afisio edo arrori gerora sortu diazu. Hmm. Ba ezta gita, ber, pelikulak eta videoklipeak eta holan E un metatik konjume dizen gurasakordenas, eh txino niño internet eta eta niraiek okiko nolako pendrive bat interneta mototzena, eh bierre e, eta eskatzen otzen imagina gaztien neuken ez dakit zein ama denpora hori, ez? E, eta, got, Ebalte ikusteko, ez? Ta iko ikusteko. Esan eta pelikula pilo bat eta beti gustatu besinates. E, eta gero, bestakit, eske alduaz inventau mobidak, rollo cursiak esateko. Ba bai, datorremendik nire, o sea, adibidez, Eskakordenas, segun un aurkesteko zure burue, inventebieso mitiko biografia bat, eh? Ba, eh apundetako, ez da giseleiaketetan, e, edo sinema-eskola baten eta eta tipo akortenaz baina sinitzela, ah, nira mama lenoko ultramarinas bat eta eh Durangko sinema paria. Dura to la Bai, porque nira mama, que o eta sinema paria en la tarde, más baina ser dinos. <laughs> Osa, dua no, segmenta bolako yeah. zerak, baina, benetan bastakit. Osa, gila zen, nahiko berandu kontoratu nintzen, be bai guzteteatela eh, ikusantzionezko kita sortzi, eh? Osa, egize da oso argumentatik neukela argazik kamarien, botata erabilita, botateko arrasik kamarak bebeti gudalekuten, holako lekutera eta beti erunizen duaz, beti zen hasglapetarda kamarakin zera. Baina ni, de hecho, asiran unizen kasetaritza asinitzen. Lehenko baina kasetaritza kasetaritzako zera moduen. Bai, kontu da, lehenko urtien, publizidadi, eta kasetaritza higuela egin da bila. Orden bagero sorreza egin jaten zera, baina Momentu urte arte benitzen gustiz kontziente gobaguro teñao. Mea den ikusi nitseran, gauza bat zutik iten da. Gu Ez, idea pilo bat da kezer tesan. Ba, gurut proba ametik eta eta oso posik bideo horrekin. Mm -hmm. Bai. Hori baina gaina guapo da, ez? Ez jakite zehazki zer gaitik hmm. eh gurutsunen gauza bat. Hmm. Bai, konturatziez. Hmm. Hmm. Hau gluten eta gainera hmm. e, nire parte da edo, ez? Hmm. Oza, bentan hmm. da nik Barnetik eh gurutaren ez? Eh? Eta Bye. askotan ez da ez da eske i sintzen takinun, ordain, con el signo es que esté ahí en Ba bueno, igual, ¿es? Bate hacking, adla, es. Andik bilizinen, sin aparien da igual socio de <risa> <sos> atuda. <risa> bai, ta geren lagune baskotan esatu esti ba. Jo, eske que dereko oso modu bat pentsatako oso irudiekiko, ¿es? Eh? O sea, rollo, eh, gausat expliketako oso irudien simbolo ge Bai, oso visuala edo eskotan metáfora kiteko gausat expliketako ta, uah, ba justo pelikula honetan pastan da hau, ¿es? Eh? Ta gisa da referentzia asko, jodeten dotela. Eh, horretara baina baina bai o sea constante eh o sea la la gutxi gente. Uh -huh. bai. Ondo, ondo. Ba la uaren kantientzungo dugu? Bai. Eta laugarren kantia, ondala gitxea ipatuzone e, bueno, lagun bati eskertu bihotzet, e, mire iari. E, Lelengokos Nacho Vegas entzuna behen, esango neukedo bintzit koostein dizenda bere txien, helduntzen duntzune eta hauken telebizin joan musike garriteta, Nacho Vegas esazten, hau ah, entzun bihotzen musikea. Eta hasi eran, kosta boiaten eia e, e, e, ten ein irresa en zutirtsa den astune incluso baina gero de repente zuten buclien anaribas be güla paseten eh? edo bardaugas o sea hasieran baina gero eta e, eta bastante bastante tragabotebiasan nachuegas en un concierto etan eta asko haso gustatzen hate jarraitzi dot eta gaukeratu kanta alna baina gaukeratu besteren bat, baina laia hoero, baina da, morirro matar, eta bastante gogorra da, lagun batek akortenaz aurten goudan lagun batzu joan ginen oportetan, eta bos joan ginen, eta bateiak guztetan nacho begaz, baina, justo hueltako viajean lokartuzan. Horden, aprovechau gaino jartekoak, baina, a muerten nacho begaz danak. A eta Karo, bera loguen, eta akortenaz bilginela da, Eh, listak iten, eh? Ba, natxo begazen onenak. Eta esot esten albuko, Martina, esot esten. hau da txarrena, hau da txarrena, roi, hau da gogorren nadopzora, tut, eta esot estu, ba, ia, da, baina hauen txuteot, eta irutxate konke, uff, solteta otela, oza, kantetan dut denien, soltetan dut lan, pishu, baxua gainetik. Bai, eta gero dut, dukozalan berroa batzuk eta esaldi batzuk, oso ez da kiti inspiratza hilek edo irutxatezenak. Haia, e, ma, zolanzan? bueno, dauz da estena bat oso fuerti, da tipo teléfonos da bizela berretan, bueno, iruitzate oso pelikulablie be bai, Nacho Vegas, edo. Letrak eda, eda, edo, letrako oso pelikulabliek irutziatez, eta eta gero deko izte bat e, tus ojos e, joa, apunta binaen kando e, cierran los ojos e, se me antojan guillotinas eta en plan, parkatu? oza, sal li batzuk bai, artista, artista eta eta orxe, Nacho Vegas Música Te justo al corte del sofá Como si algo allí te fuera a morder Dijiste, hay cosas que tenemos que aprender Yo a mentir y tú a decirme la verdad Yo a ser fuerte y tú a mostrar debilidad A morir y yo a matar y después se hizo el silencio y el silencio fue a parar a una especie de pesada y repartida soledad y la soledad dio paso a un terror que hacía el final nos mostró un mundo del que ninguna No quisimos hablar y así eran nuestras noches y así eran nuestro amor comenzaba en el silencio continuaba en el terror y otra vez de ahí al silencio dime para qué hablar de lo que pudo haber sido y de lo que jamás será tratando de adivinar que fue O que hicimos tan mal Si en fin se trata De morir o de matar Así que Si aún andas por aquí Y alguien Vuelve a prometerte amor Con dinero, encanto Y alguna canción Faur, prepárate para huir Vete lejos y limiéntate a observar Esta escena tan vulgar Conoció a unas 100 mujeres Y a 50 enamoró Conoció a otros tantos hombres Y con tanto se acostó Y fundió Todo el dinero y la gente se cansó de escuchar noche tras noche la misma matriz canción y ahora ve que el universo es un lugar Fakio y cruel Cuando no hay nada mayor Que su necesidad En el y encendiendo Un cigarrillo Se comienza a torturar Y abraza el caldien Gritándole Hágase tu voluntad Y en la culpa solo en partes mía y en parte Lo es de los demás De lo que se trata es de morir O de matar De morir O matar Fue aquella gitana Que nos leyó el porvenir Dijo, uno es el asesino Y el otro es el que va a morir Y salimos de allí Y me miraste asustada Y el miedo sonó en tu voz Antes de que tu maiz, prefiero matarme yo y emprendiste asituida y yo corrí a mi habitación y mezclé una cuchara el polvo blanco y el marrón y con la sangre a un resbalar Te llamé desde ese hotel Por favor entiende Que algo no funciona En mi muy bien Y al otro lado te hoy lloran Y yo sé Y no colgué Y me suplicaste Déjame de una vez Déjame de una vez cos cayendo se me antoja que y te observaré durmiendo y me pondré a susurrar nuestras almas no conocen el reposo vida mía pero si hay algo que es cierto es que te quiero un mundo entero con su belleza y su fealdad por no puedes aceptar que esto no se trata más que amor mía moi o dete mata te moi o mata Zorba impedirme descansar Y así obtendré la santa paz Que en vida no gozé jamás Pues hasta morir La única opción siempre es matar Siempre matar Nacho Vegas, morir o matar O gorra, canto de Iune totala. tala. Eh, bai, nacho bebas edo Maite edo Gorroto. Estaba <risa> dividiendo sin jabón. <zindakajon>. Benetame. <risa> bai. eta bueno, bere kantutan eh Ipuine kontatzen da uzena, ¿eh? Odi Ipuin kontalaria, mira <risa> que la <risa> voz <risa> es <risa> como. <risa> <risa> <risa> Se madi que está nomunamen. <risa> bai, bai. <risa> Nire txeko esatzena, "Canta e, triste" o "Canta triste", Canarias baiek eta Natxo Vegas e, beti txostesten. Canta triste Edo Maite edo Gorroto, Bai, bai. bai. bai. Badi ez, pizkate... Ni... Bueno, es, suposat ez dara, ni pasetan gauzado erroko rago dara, baina bai da, segun zen harrapetan zaitun ez, momentuaz lan pizkat, hostia, destruyudu din alzaitu, harrapetan hmm. mazaitu pizkate lan. Ba, guran zero hori pizkatea. Jakin inbida, jakin Ja, bai, bai, ja, yeah. Bueno, hori gero nobera que ikutxiko da, baina, zer eta zer eta zer lanetut da, baina, bai, bai, nik es... Anari gehiago estima txot, e, hobeto nago nien, es? Bai. Igual, igual, e, eruten nagoelako, txarto, mo, txarto du, txarto es, baina e, baxua begonazen momentuetara. Yeah. Eta, igual, orduen, ba, bestera batera mm -hmm. zaurera dozualako, es? Claro. E, igual, zauzen nien rapua, baxu, ba. Bai, horre bat egin, es? Dala, faltatzen azkeneko, es? Dala, beile, bai. bai. zauzen nien, ya, ah! Bai. Hombre, guregozu solta guztiz da, negarrein, eh, bai. Amai eragari, pa, bueno. Bueno, bai. Anari benaiku pelikulabili, eh, de hecho, es. Bai. Anari bai puñederrak, contenta. Bai, bai. Bai, eta bai, holako pelikula basati batenik, eh, z, animalik zikinta. Edo piromane, eh? bai, bai. Bai, eh. Bai, tza, say, jube, bai. Ladoseko dokumental. Or Bueno, va bagois orrantza eta uneko lau kanta antzun duguzu. Eta uh -huh. bosgarrena zen izango da, Inoa? Eh? Bosgarrena. Ba, kantu bat, e, edizirkana, edizirka, bueno, ondala, bi urtero esetuna ben, e, el virusekin kantatzen bueno, da, el virus, bueno, e, esan da, lairako kantetetako bada. E, eta, bueno, Edi na jentuak die naiko mantzu hauek ero gitarrakin jotenda uz hau da gezu hau bueno beste estilo badeko, eh igual el virus eke kantan dabelako, ero bueno beste momentu baten dabelako. Eta ba asko gustet dañate bere stilua. Osea da pizkat igen ala bei petardatsue, eh. Osea deko lan estilo bat, deko humorie, mm -hmm. eh la merreta como dual, creo que eita kantau eta inolako. Hm, hm, holako sarata hmm, hmm", batzuk. Yeah. Guztetea e, e, eta eiten dagoena, eta pertson bada, eta aiztabadeko bikize, eta batzuten beraz e, kantetan dau. Eta, bai, bai, karri gurean justo kantau entzutelako e, bastante. Eta, bueno, dantzagarria be izan aldalako, e, esaldi pilo bat guztetan eta izan lako, e, e, asidean zuten dago, como inprizipio, ama barraro. Eh distinto, Brigitte Basaio, es eh? haibatzen daue eh? uh -huh. Brigitte Basayo, gero haibatzen daue bai eh Itzastek eh, eh, eh, Kriston, gracias. Eh, nos vamos a Manhattan, que aquí es un bar de copas. Eh, sale 4 al cubata y en el suelo es Europa, eh? o sea, gero haibatzen daue eh? bueno, borroka bat eh, bin arteien. Bueno, segunoren aurrien hau jardik lotziemon aldoste. Eh lotzuet oh, <risa> lahier irratian ibal, segunoren ah. kentzun aldamen ba lotziemon aldoste baina bueno. Eh, bai, gomendagarria di zirka, eh, de hecho, in laster beste kantu batetarako da. baina bai. Eh, baña, eh best, bere kantu danak entzuteko, entzuteko modukek. Uh -huh. Le Lochina, eh, bueno, claro, su Durangarra Sarabaña. <risa> eh, Satibate edo hurtxo <risa> bat <risa> so ser, eh, eran ginen bat da hori zortako, da, eta hor gorre... <risa> resino pizkat badeko da. <risa> Laia erratiko eh sintonia edulek eh <risa> la cual parro mire chingurure <risa> <risa> bueno me eche no la son bojarren por esa mena la hey. como al principio amaba raro ahora distinto brillo y pasallo que el Say you cada y tú mi reina qué mal lo pasaba que al mirarme la sangre se te va por para ti bailaba cuatro marchas sujetaba la copa estaba como un le te vaya. Uh, uh, uh, uh. Tonto, feo mm. Tonto Nunca he vivido de esto Llego muriendo de esto Tanto tengo a los malos molestos A la fuera bailándolo Feeling de bota rezando al margen Rollo madona como una virgen Llego leona clavasta fau al caras que no se fingen Pero voy a poner en contexto que tienen un nombre Dos piernas para ser honesto yo sé que Dios no es un nombre colgada en la barra de losmaguarro como quien no espera recibir visitas Llorando por un hombre fe, con sabiéndose la más bonita bailaba detrás de la luz Allí donde nadie pudiera toser y yo miraba la luz ma, como si no pudiera verla detrás de las luces donde no pudieran tenerla y yo miraba la luz más como si quisiera quererla. Me jodido le parto las piernas, me vive esa mierda. Y ella nos dijo que por allí cerca, fuera a lencer, fueo. De fogueo, de fogueo, de fogueo. Voy a partir a la boca nada más suene la campana del recreo. Tonto y feo. Van a tacharme de loca, pero es lo que toca sin boca en jaleo. Lo noto dime si lo notas. Sus escápulas rotas. Justo castigo el perdón a Y Yo soy una hija de puta. Resta la cuatro patas sangrando por la boca estaba como un lego transformate yo esta mismo sanhattan que aquí es un mar de cobra se la 4 al 3 Sí, Circa danza en fitness, temazo Pío, a gustarte eh, bye. bye, bye Ay, pues, eh, O que eres para no tengo vida Trap eh, Doña que el quinto bus mm -hmm. es? Pasan uh -huh. sayunón no, no, no, Y en hip hop A ese tamaño <laughs> Ya te digo Estos sacóndukos Ya galgo llenas Drill Sortisero sort Y Bueno Trap de jugo Se usen duro Este Sale de un bate Ureba dado Vaya Vaya más guapo Es que gustad Creo eh Pues tenés Vaya Vaya Vaya gustad Y se ahorita Con bate Con la Sosia de Mutuda De suma De Defendido De gozo Defendido De gozo De gozo De gozo Vaya En la noche Me dio Contado De gozo Bueno En la noche No era un artista Me eta ingresu konta, pero bueno, beste lan gure da benak beituko dago. <coughs> bai, bueno, topako dago, baina, bueno, eki aldeko batzuekine guseñanolako ah, movidi atxugat maderrien. Ah, eta... eta horxe. Proba que zari denos, bai. Vale, gure da benak harrakatu eh, eixela, es? Hauria. Edi cirka. Vale. Edi cirka. Vale. Bai, habizu modu en esanbida igual baska laortik eta afa laortik ezteko bidizu esta. Hauria. Vale, Ay, bueno, gaurko saio oso gidaldearena, eh. Bae. Total. Bueno, Hai. bueno, bueno. Yo, pinímico, Twitteran daipatuko, o sea. Bai. Vale, eh, ba, bueno, busgarna, hori, apoate traperantza. Bai. Eta segarna, zura eske no proostada de nada. Ya, eh. Bai, bai, bai, bai. Ondo, ondo. A ver, es que buenas gorduriri, si es que ya boto ez da en batizen, estáis en bat eh uh -huh. gente haipatu de esta. Buenas gorduriri, a ver no resatiote, dauz, res. Eso, o sea, los mmm taquit. Sabes, bat persona batzukin, ¿es? O persona batzu lotzenozuela, canto uh -huh. batzukin, es que, pero a ver, gero be dau gente bat edo zen kantu tentepetesones. Orden, va, vale. ya está. Giratzen hasla sai uh horrek. -huh. Esango tori, <laughs> ta ya Bai. Ondo, osondo la, vaya. Podría Bale, ba, ba, bai, ja azkenengo kantue, eta asteburu buru honi engotzeta referentzea bebai, e, Madarrien agonaz, azte buru honetan, lagunekin, e, eta agonaz los chikos del maiz <laughs> konzertuen. E, bueno, esan bio, los chikos del maiz, ez dakit aski zelan esetun aben, ez dakit zein izuzan lehenengo kantu entzuna bena. igual la tuerkarako negakia bene kantue, e, llamando las puertas del cielo izan alda. Ehm... Baina Batezbe Batezbe Batezbe entzuot eh eh niela hon batean e, furroneta urdinen eh ukezan Batezbe 2 disco. Eh los chicos eta ha Eta ni beti xanena en descontrol, es control, es control, beti descontrol. Ah, los chicos me ha, o sea que tasira no tienen bien caso andirik, porque que letra batzuek iexanolan. Ah, esto itatzenak sera larri. Baia, bueno, gero entzun da etzun eta eta bakotzen geixo, gero aurepe, bueno, alatu da es letra batzuk, eh hauren diskurtso batzue pe bai eta ba, oin, bastante bastante obsesionatelestik ez dut nahizekin, <laughs> eta oso fan. Eta, ba, bai, ba, lotzen dute lagun askokin, e, talde hau, eta kantau da e, komantxeria zedeko dantzagarrian etariko bat, <laughs> kurarlas geridas, bueno, negak bakarrik kantetan dau, bueno, e, laura pebai, e, dala estribiluene kantetan dauen meskia askotan kantetan dauen aurrikin, e, tonik ez da kantetan kantu honetan, Bela bueno, aukeratut dut batesle dantzagarriena dalako eta gustueniatelako eh letra bebai e, asko. Negak e ikusten zuenezko ikiz hemen eh, bai. <risa> <risa> <risa> <risa> <Dala, lukito. risa> <risa> Eta, bueno, ba, azko guztaneak e, e, sineman inguruko mm. referentzia gehitien, musikien, bai, mm -hmm. literatura inkluso. Eta, bueno, ba, ba, oso fan, oso fan, haure na, enabazan ikusi, Madridetik, kauen laletxe, bolta biko da, e, Bocadio, Kalamar eta ja, ja, ja. eta ja, ja. <laughs> eta haure, beste kontzerturien batera, baina bai, dantza pizka batekin eh, amaitziarra. <hazurra> Solo somos recuerdos, nudos en la garganta No les hagas caso, no madures nunca, es una trampa Ya no soporto tanta estupidez disfrazada de nihilismo Que la industria cultural es puro ampa Mazonismo de blanca figura, farandula de tercera Lamentable cultura rentista Y aunque a veces no lo pareciera, quiero montar un blog de ovnis y perderos a todos de vista. Borra esa sonrisa, yo me he drogado, he despasado, he vivido deprisa. No miento, he cerrado más de un millón de rabes, pude haber dejado un bonito cadáver. Tú ni eso, y eso sí que es grave, no te enfades, contorrón. Solo soy un don nadie al que presten atención, pobre corazón cariño Eta perro, te negas un rancio, en serio, Sherlock Floto como el helio, fe de monasterio No te pongas intensito, no me llames genio Que solo son letras, no el puto evangelio Que suene morricón en mi sepelio Nos encontramos sabiendo El corazón no se rende Aprendí respetarte y ahora bebo para divertirme, no para olvidarte Pase de Sony, me folla Warner No quiero ser rico como Drake, sino eterno como Joe Stramer No quiero un jet privado, no quiero abrigos de pieles Quiero la playa, bajo los abogines No quiero la radio, no quiero la tele Quiero seguir cogiendo el metro, escribir en fanzines Vive, se feliz, apaga el luto Pero entre todas aparta el ego, abraza el apoyo mutuo Si la vida es una trampa, mejor juntos Que todos vamos a morir, ya sea al cabo a los juntos No hay fórmulas mágicas, no hay personas tóxicas Estoy bailando a lo y adiós historias trágicas Bye vaya la lógica, si me miras con esos ojos de Beth Gavish Jamás si me he perdido, intercambios monstruidos en este mundo podrido, semi fontana de Trevi, semi primavera, que cambió la revolución por morir en tus caderas. Nos encontramos que el corazón no se venden, que no tenemos futuro. Chicos del maíz, la mazorca, estilo faluía... Chop, chop. O sea, se la han hasta burbord, es? En su tena la edición. guapo. La bur, la burguera tuya ten. Eso es que ni rubordu y llengos y el labbordu y llengos Eso, ñabasando. Bueno, y ordu tardigo de concierto, ¿eh? Va, y ya viene... Eso eh, está, Gucci. Colabora señor eh, Así tiene... Hore piso bakarrik, horik, bueno, kolabora sinuekin. Eta gero, derrepente, alatu abien trajes, garria bien alka andora gorri zekor bat abaltza, uh -huh. riot propaganda, ia bien piskat. Uh -huh. Eta gero barriro behaurek. Bai, eta eta oso, oso guai, gente pilo bat, eta dantza pilo bat, eta kantau, eta, pff, ba, disfrutu noen asako. Bai, egizu da getu zaila gana, kanta batzuk eza izanak kantau. E, bai, jente kon glasez abien kantau, diaz de vino rosaz bez, holangera tezen zerak, baina... Baina, bai, oso guai. Ba, ez da, errek zizingoz, hainbeste, eh? claro. ya, disko batzut eki, ez ordeen karapetik gatu bidea. Claro, Neizta hiru orduko kontzertu da, da du. Karo, eta subetako die favorito batzu, baina gara igual ez tira, hain eserak, eta hmm. bai, baina apena. Hmm. Eta, nik horreztakite irakurnean zurun guateuela, hmm. igual asko kontzertu ez, etezan, tipolako, amaitzeko lako... Jai handi potente bat egaz, baina ez es da gomoten ez, ¿eh? edo? Ez da gomoten, nik bepintzaan hain. De hecho, entzunaan ez urmurruen, baina gero esan otzen lagunatzean. Ah, oso, ez zenkeba, o eta sea, joan hori burutik. Baina mm -hmm. nik bepintzaan hain, baina saengo neuke, ez ez ez. Mm -hmm. Osa, nik jarraitzen du bazarietan eta saengo neuke da bizela beste zazermakinetan, ja. O sea, que... mm -hmm. Nik azte ez buruen... dakit, honekin gehiago. Bueno, Argitxukoten edo gehiago liauko zaitu da, baina <laughs> irakurinaren bat, eta... Ez dakik izan bontosu, no? Eta ipatza de negak, negari izan dide. Zeran, hau dan etapa baten e, itxiera eta beste baten, hazia e, mozatzen zan, ate bat itxida, baina lehio baso. eso zerra eta... Eta so, igual, separa huero, eh? eze. Gero esatea aben, e, ba, bai... O sea, bueno, Adimba de eta igual es diela ikusten ja, eh, oña arte yeah. ba batzuk igual bizkat yeah. eh claro, urrin geratzen claro. jakiesla, orden gura biela aldatu zine, zine, zine orre, be bai, dewel, vale, ni pa todo ikusentzunezko sin sin ie jotsi sa referencia hori, bewel, hortik tireto aldaviela edo. Eh, ya. O sea, es da la Mayu, o sea, es bere horretan. Dala, yeah. beste, sozer, bila. Bila. Da beste eso ser. Revolución ha igual, eh, su proyecto de que doinen. Bai. Batexekin. Bai, hori beste forma batekin, edo baina... Mm -hmm. Horretxik ez dakit argitxotten zaren. Bueno, esken aizen ¿no? bada, horregatzen zaren. Ja, <risa> ma, <risa> esperatzen <risa> <risa> zaren. Osondo. Bueno, horretxe ba, egiten die, ahino, ablazun zei <risa> proposamenak. Horrega eh... gaur eta hemen. Ez es que, hau, beste momentu baten inetaz haber, eh? Tengo, beste bat. Hori, <risa> <risa> <risa> digarren demoral dizen, ba, esan moskuzu, a ver, zaitzuk. Zuek <risa> <risa> Ba, blazer bat dizen da, espero <risa> de gune, <risa> geni gure gustatzi dugu proposamenak. A ver, a ver. Eta ba suerte on zure proiektuetan, ondo joandiela eh ba film eh, proietuori. <risa> Kusikoago. Bai. Horria. Hobiatuko jaiot. Osan, mae. <risa> eh. eh, <risa> <es, risa> <baña risa> pues, te moduen ez Da la ungo una. te moduen, eh. Pues prehorie pasetan edo bai. Hoida, rodagin, pues biercot, e coche bat, eh, movitsu eztekin ora, parking bat gordetzi, kali ebei. Eh, estakis gerutzi, eh. Bai. Jo, hala hasta la música pincha no. Bai. Bai. Aher rodagiko azkenengo gabaz, ta kiteniko haso ser, es. Ni aldu. Ojo, eh. Bai. <risa> Va con sobre el teléfono, ¿eh? así que tengo que renga, Es que hay riesgo donde dicen. <risa> and blue, all it wants our endless love is true, all it wants I'm alone and blue, all it wants our endless love is true.